la microfon este preotul Valeriu, prezent în lecțiunea L004 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții, în cadrul căruia ajutați de un de cugetări și meditații care sunt opera preotului Nicuriță, vom medita asupra Evangheliei după Luca. Ne aflăm, iubiți ascultători, în capitolul 1, în care vom pătrunde, vom începe lecțiunea cu versetul 5, urmat de explicațiile care îl însoțesc, și după aceea celelalte în continuare, pregătite cu multă bucurie și cu plăcere pentru a fi împărtășite cu dumneavoastră. Desigur, suntem nerăbdători să aflăm cele ce s-au mai petrecut la mansardă în camera aceea de sus, mai exact în camera din pod, unde micul Tom zăcea paralizat și aștepta cu înfregorare întoarcerea lui Iacob, care îi făgăduise că îi va aduce o Biblie. Citim că bucuria și recunoștința lui Tom erau fără margini pe când strângea cartea la piept. Acum sunt fericit, spunea el. Ce bine ai făcut, Iacob, că ai strâns acești bani pentru mine! Puțin după aceea, Iacob, prietenului, și-a luat rămas bun de la prietenul său și de atunci nu s-au mai văzut niciodată pe acest pământ. Dacă ar fi știut Iacob ce comară prețioasă va ajunge Cartea Sfântă pentru prietenul său, s-ar fi simțit răsplătit cu prisosință pentru jertfa pe care o făcuse. De atunci Tom nu se mai plictisea. Nu se mai simțea singur și părăsit. După multă citire și cercetare, a cunoscut calea mântuirii prin Domnul Isus și a găsit la el iertare de toate păcatele și viață veșnică. ce mai păsa lui acum că era singur și părăsit de oameni în odăița antunecoasă? întunecoasă? El avea pe Domnul Isus. Ce-i trebuia mai mult? Acum, inima lui Tom ardea de dorința să spună și altora despre Domnul Isus. Nu se cuvine să țin numai pentru mine aceste lucruri minunate? își spunea el. Dar cum putea el, un olog, să ducă mai departe aceste binecuvântări când nu putea nici măcar să se dea jos din culcușul lui? Se gândea însă într la aceasta. În cele din urmă i-a venit un gând. Pentru aceasta trebuia să facă rost de un creion și de puțină hârtie albă. Ce bucuros a fost când a avut în mână hârtia și creionul! Tăia frumos hârtia bucăți mici și pe fiecare foaie scria cât putea mai bine câte un verset din Biblie. Deasupra, pe fiecare foaie, mai adăuga următoarele cuvinte. Trecătorule, te rog să citești! Și apoi arunca foițele acestea în stradă, prin fereastră. Avea speranța că una sau alta dintre foile lui va fi luată de cineva și va ajunge astfel un mijloc de a spune și altora despre Domnul Isus și despre lucrarea lui de mântuire. Trecuseră astfel câteva săptămâni de când făcea acest lucru din iubire și cu multă rugăciune, dar fără să audă ceva despre foițele lui. Într-o seară, câțiva pași s-au auzit urcând pe scară. Un domn în vârstă și bine îmbrăcat a intrat în odaie, l-a salutat frumos și s-a așezat lângă patului. Tu ești acela care arunci pe fereastră foițe cu versete din Biblie?" a început străinul. Da!" răspunse Tom, și o rază de bucurie i-a inundat fața palidă. Ați auzit cumva despre cineva că a luat vreuna de pe jos? Da, chiar eu am ridicat astă seară una și mi-a făcut mult bine." Cred, fiindcă știu că este plin de puterii cuvântului Dumnezeu," răspunse Tom. Eu am venit," spuse domnul acela, ca să-ți mulțumesc." O, nu mie, domnule!" Eu nu pot decât să scriu. Dumnezeu este acela căruia trebuie să-i mulțumim. Ești tu fericit în această lucrare pentru Hristos? Oh, mai fericit decât sunt acum, nici n-aș putea să fiu vreodată pe pământ. Durerile pe care le am în spate sunt câteodată mari de tot, dar nu pot să-mi ia mie bucuria care m-a cuprins. Cu cât mai mare va fi fericirea mea când voi vedea pe Domnul Isus și voi putea să-i spun că am făcut pentru el ce a stat în slabele mele puteri. Dumneavoastră aveți multe prilejuri ca să-l slujim noi așa, domnule? Ah, copile, cu părere de rău trebuie să spun că până acum n-am folosit aceste prilejuri, dar cu voia lui Dumnezeu de acum înainte va fi altfel. Am la țară, departe de aici, un fiu bolnav care este pe moarte. Acum câteva zile, când am plecat de acasă pentru niște treburi grabnice aici, în oraș, mi-a spus, Tată, aș dori să fac ceva pentru Domnul Isus. nu pot să mă împac cu gândul că în curând voi sta înaintea lui cu mâinile goale. Și, tinere, aceste cuvinte m-au urmărit toată ziua aceea și în cele următoare. Când am trecut aseară pe aici, tocmai a căzut una din foițele tale. Am luat-o și am citit pe ea cuvintele, Cât este ziua trebuie să lucrăm lucrările ceri ce m-a trimis. Vine noaptea când nimeni nu mai poate să lucreze. Un verset din Ioan 9,4 Am simțit că pac aș fi primit o înștiințare de-a dreptul din cer. Cuvintele acestea m-au deșteptat dintr-un somn lung de ani de zile și m-au silit să cad în genunchi. În această noapte, n-am găsit o până nu mi-am recunoscut vina și am cerut iertare Domnului Sus, al cărui sânge mi-a spălat toată vina. Da, copilul meu, de 22 de ani mărturisesc că și eu cred în Domnul Iisus, dar a fost o credință mai mult cu capul, nu cu inima. N-am trăit pentru Domnul meu. Cercetând însă și aflând astăzi cine este acela care aruncă astfel de foițe pe fereastră, am fost așa de rușinat încât m-am hotărât ca, întorcându-mă acasă, să lucrez și eu. Lacrimile de bucurie curgeau pe obrajii slabi și ofiliți ai lui Tom. Iubiți ascultători, să lăsăm pe cei doi să se întrețină acum pe micuțul Tom, plin de bucuria întâlnirii cu rezultatele lucrării lui, care se arătau din plin în inima acestui om, întors la Dumnezeu presupus de 22 de ani, iar pe omul acesta căindu-se pentru trecutul lui. Alături de căința lui, bine ar fi să ne alăturăm și noi pe noastră. Ne-a dat Dumnezeu sănătate. Micuțul Tom era paralizat, părăsit de oameni. El știe și Dumnezeu în ce condiții stătea acolo. Am mulți prieteni handicapați. Le cunosc nevoile lor, al celor care nu se pot mișca din pat. Și îmi dau seama în ce condiții, cu tremurătoare putea să stea copilul acesta care n-avea pe nimeni să-l îngrijească. Cu toate acestea, ia uitați, ascultați bucuria care îl inunda pe el când împrăștia mesajele acestea. Bucuria aceasta care o avea el i-a cutremurat inima acestui om care n-a făcut mai nimic pentru Dumnezeu. Ne va cutremura oare și pe a noastră? Ne va îndemna ca drept recunoștință că Domnul ne-a lăsat mâini, picioare, minte, ochi, să punem acestea în slujba Lui, Domnul să ne ajute. Doamne Tatăl nostru Ceresc, ajută-ne, te rugăm, ca și în următoarele 30 de minute, când ascultăm prezentarea cuvântului Tău așa cum ne l-a lăsat scris în soții de micile noastre explicații, să le lăsăm ca tot ceea ce este trimis și în explicații și în cuvântul Tău, prin Duhul Tău Cel Sfânt, să pătrundă inimile noastre adânc. Să ne răscolească, să ne facă conștienți de rostul nostru pe pământ, care este să ne întoarcem la tine și după întoarcerea noastră la tine, prin viața noastră să întoarcem pe toți cei de lângă noi la tine, ca să le aducă și lor pace, bucurie și fericire veșnică. Amin luptind pentru cu un alumi, o pierdeți pălul i Dumnezeu. Luptind pentru cu un alumi, o pierdeți pălul i Dumnezeu. Treziti! Treziți-vă, pentru Hristos! Trezindu-ne pentru Hristos, haideți, iubiți ascultători, să luăm aminte la cuvântul Lui, așa cum l-a lăsat scris în Evanghelia după Luca, capitolul 1, din care vom citi pentru început versetul 5, urma de câteva explicații și apoi în continuare versetele care urmează. În zilele lui Irod, împăratul Iudeii, era un preot numit Zaharia din cetatea lui Abia. Nevasta lui era din fetele lui Aaron și se chema Elisaveta. Iată, citim aici despre zilele lui Irod. Putem să înțelegem că orice om întipărește zilelor în care trăiește pe cetea sa. Și cu cât cineva are un rang mai înalt pe pământ, cu atât se vede mai limpede felul său de a fi, Bun sau rău? Cu groază se vorbește despre zilele unui dictator și cu câtă duioșie și plăcere se vorbește despre zilele unui om de bine. Ce fel de pecete întipărești tu zilelor? Cum va fi amintirea pe care o lași? Pentru toată lumea, zilele erau ale lui Rod. Dar evanghelistul să cotește mai important să ne povestească lucrurile întâmplate cu un preot umil numit Zaharia. Nimic nu este fără importanță în viața credincioșilor lui Dumnezeu. Timpul și locul în care trăiesc, ocupația pe care o au, numele pe care îl poartă, totul are însemnătate pentru că totul este în legătură cu planul veșnic al lui Dumnezeu. Așa a fost și cu Zaharia, lui Ioan Botezătorul. Citim deci că era un preot. Dar câți preoți nu erau pe vremea aceea în toată Iudeea și chiar în ceata din care făcea parte Zaharia? Totuși, în ochii lui Dumnezeu era numai un singur preot, Zaharia. Ceilalți în frunte cu marele preot și suita lui, care poate erau mai învățați, nu contau ca preoți. În ochii oamenilor erau străluciți, dar în ochii lui Dumnezeu erau nimic. Așa a fost atunci, așa este și astăzi. Mulți par a fi slujitori ai lui Dumnezeu, înălțându-și talentele, știința și rangul lor în numele Evangheliei. Ei sunt cineva pentru oameni, dar oare ce zice Dumnezeu despre ei? Vedeți? Aceasta are însemnătate. Dumnezeu nu privește la ceea ce izbește ochiul, ci la inimă, la viața lăuntrică. Numai cine se leapă de sine este primit de Dumnezeu în slujba lui. Ca să ai valoare înaintea lui Dumnezeu, trebuie să arunci din tine toate valorile și, în primul rând, să arunci valoarea eu, ca Dumnezeu să-ți devină. Cea din tăi valoare. Când te pune Dumnezeu într-o slujbă, se vede, chiar dacă oamenii nu vor să recunoască lucrul acesta. Numele Zaharia, în întâlmăcire înseamnă Dumnezeu, Jehova și-a adus aminte. Prin orice credincios adevărat, prin orice slujitor al său, Dumnezeu își aduce aminte de păcătoși și... În dragostea lui caută să-i aducă la sine prin cuvântul dus de aleșii săi. Numele Abia, din ceata căruia făcea parte Zaharia, înseamnă Tatăl meu este Dumnezeu. Duhovnicește vorbind, nimeni nu poate fi preot, adică slujitor al lui Dumnezeu, dacă nu este născut din Dumnezeu, dacă nu face parte din ceata copiilor lui Dumnezeu, al căror tată este Dumnezeu. Nevasta lui Zaharia, Elisabeta, era din neamul preoțesc al lui Aaron. Elisabeta înseamnă Dumnezeu își ține jurământul sau legământul. Aaron înseamnă iluminat, lumină. Zaharia, ca adevărat preot, slujitor al lui Dumnezeu, nu putea să aibă de nevastă decât tot pe o fică de preot. Slujitorii lui Dumnezeu trebuie să se căsătorească numai cu slujitoare ale lui Dumnezeu pentru ca să poată să-și împlinească slujba, altfel ar fi împiedicați. Copiii lui Dumnezeu trebuie să se căsătorească numai între ei, adică credincios cu credincioasă, ca să poată să-și împlinească chemarea pe pământ pentru că orice creștin, dar absolut orice creștin, fie bărbat, fie femeie, are un rost, un mare rost pe pământ și anume să înalțe numele Domnului Isus în orice timp, în orice loc și în fața oricui. Așa după cum am văzut și în istorioara pe care o citim la începutul fiecărui program, chiar micuțul Tom, care era un copil și era paralizat, era bolnav, își trăia ultimele clipe ale vieții, și el avea un rost în planul lui Dumnezeu, și de acolo, din odaița aceea sărăcăcioasă din pod, din starea aceea de paralizat la pat, el a făcut o mare slujbă în lucrarea lui Dumnezeu, stârnind interes pentru lucrarea Domnului în inima acelui om, și după aceea, prin acela, s-a făcut o mare trezire, așa cum vom afla până la capăt. Deci, fiecare om întors la Dumnezeu, indiferent de starea în care se află, că se află pe un pat de suferință, că se află sănătos, oriunde s-ar afla, el are o chemare deosebit de importantă înaintea lui Dumnezeu și trebuie să-și o cunoască și să-și o îndeplinească, să facă tot posibilul, cum a făcut și micuțul Tom din istoria noastră. Venind înapoi la textul nostru, despre, vorbind despre căsătoria lui Zaharia, care a făcut-o tot cu o fică de preot, facem observația că o căsătorie amestecată între credincioși și necredincioasă este un izvor de nenorociri, iar paguba cea mai mare o suferă întotdeauna partea credincioasă. Elisaveta, care înseamnă Dumnezeu își ține legământul, era din fetele lui Aaron, care înseamnă cel luminat, și astfel a devenit soția lui Zaharia, care înseamnă Dumnezeu și-a adus aminte. Ce fericită unire face Duhul lui Dumnezeu între ființe ca să se poată face lucrarea Lui pe pământ la cel mai înalt nivel. Să ne lăsăm cu totul în mâna Lui Dumnezeu și El va face în noi și prin noi lucrarea Lui binecuvântată. Despre soții aceștia, Zaharia și Elisabeta, ni se spune în versetul 6 de la Luca 1 că Amândoi erau neprihăniți înaintea lui Dumnezeu și păzeau fără pată toate poruncile și toate rândurierile Domnului. Să știți, suntem neprihăniți numai atât cât suntem înaintea lui Dumnezeu, nici mai mult, nici mai puțin. Dumnezeu vede adâncul ființei noastre și după ceea ce suntem noi în adânc, adică înăuntru, după aceea ne socotește El. Sunt oameni care par evlavioși înaintea oamenilor, dar nu sunt ci înaintea lui Dumnezeu. Ceea ce este înăuntru lăuntrul nostru alcătuiește felul nostru de a fi. Aceștia suntem noi cu adevărat ceea ce suntem în inimile noastre. N-ar trebui să ne mulțumim numai să împlinim bine lucrurile pe care le pot vedea oamenii, ci să revenim întotdeauna și să lucrăm înaintea ochilor lui Dumnezeu. Spunem adeseori că este fără însemnătate felul cum să vârșim unele lucruri pentru că nu le vede nimeni, dar dacă ne-am gândit că Dumnezeu vede toate, n-am să nicio lucrare cu nepăsare. Mi-aduc aminte de un copil care în fiecare seară își aranja lucrurile cu multă grijă pe noptiere și un frate de-a lui mai năzdrăvan, râzând de el, îl întreabă, da, pentru ce faci tu lucrul acesta? La care copilul acesta aliniștit a spus, dacă Domnul Iisus vine la noapte să mă ia, nu o să-i placă felul cum mi am pus pantalonii în dezordine. Sau, într-o altă împrejurare, un tată mergea împreună cu copilul său spre casă venind de la oraș. Trecând prin dreptul unei vii, a vrut să fure niște struguri. Înainte de a intra în vie, s-a uitat în dreapta și în stânga ca să nu-l vadă nimeni și a pornit să intre. Copilul, văzând ce a făcut tatăl, i-a zis în naivitatea lui. Tată, te-ai uitat în toate părțile, numai în sus nu te-ai uitat. Tatăl, când a auzit acestea, calovii de fulge s a oprit și a răspuns copilului. Ai dreptate, fiul meu. Nu m-am uitat în sus și din pricina aceasta era să săvârșesc un păcat. Știți, Dumnezeu vede totul, vede adâncul ființei noastre, vede gândurile și simțimintele noastre, de aceea înainte de orice să ne cercetăm viața înaintea Lui și apoi să pornim pe o cale sau într-o lucrare. Ce gânduri ne mână într-un loc sau altul? Slava numelui Lui Dumnezeu sau interesele noastre firești, slava de deșartă? Nu ceea ce izbește privirea? ci ceea ce este înăuntru, aceea are însemnătate. Dumnezeu știe și vede starea și intenția noastră. Luați seama să nu vă îndepliniți neprihănirea voastră înaintea oamenilor ca să fiți văzuți de ei, ne spune Domnul Iisus la Matei 6,1. Căci vă spun că dacă neprihănirea voastră nu va întrece neprihănirea cărturarilor și a fariseilor, cu niciun chip nu veți intra în împărăția lui Dumnezeu. Așa învață Domnul Iisus pe ucenicii săi la Matei 5 cu 20. Iar despre farisei și cărturari spunea că toate faptele lor le fac pentru ca să fie văzuți de oameni. Aceasta e Matei 23 cu 5. Păziți-vă de aluatul fariseilor, care este fățărnicia, suntem îndemnați la Luca 12 cu 1. Amândoi, spune apostolul Luca despre Zaharia și Elisabeta, erau neprihăniți înaintea lui Dumnezeu și păzeau fără pată toate poruncile și toate rânduielile Domnului. Ne bucurăm când vedem că această pereche de oameni bătrâni, Zaharia și Elisabeta erau amândoi evlavioși înaintea lui Dumnezeu. Cuvintele porunci și „rânduieri” din versetul acesta ne arată că neprihănirea acestor oameni era practică. Religia multor oameni stă numai în simțurile lor. Ei par a iubi pe Dumnezeu, dar nu iau seama la calea și poruncile lui. Lui Dumnezeu însă îi place închinarea din toată inima, adică predare în totul. El ne vrea să dovedim credință în ascultare, împlinind tot ceea ce ne cere El. Așa după cum din Zaharia și Elisabeta, Fiindcă erau cu adevărat neprihăniți, Dumnezeu a făcut purtători a unor mari valori duhovnicești, Ioan Botezătorul fiilor era o mare valoare dumnezească. tot așa Dumnezeu vrea să ne facă și pe noi. Dacă suntem cu adevărat neprihăniți înaintea Lui, El pune în noi valorile sale pe care le vom purta înaintea lumii spre slava Lui, a împărăției sale și spre bucuria și fericirea Noastră. Iată ce ne istorisește în continuare Evanghelistul Luca, în capitolul 1, la versetul 7, în legătură cu acești doi soți bătrâni. Spune că ei nu aveau copii pentru că Elisaveta era sterpă și amândoi erau înaintați în vârstă. Iubiților, o familie fără copii în Israel era socotită sub blestemul lui Dumnezeu, ca un pom fără roadă. Copiii sunt cununa familiei, ocrotirea ei și siguranța ei de viitor. Părinții continuă să trăiască prin copii. Copiii preiau ștafeta vieții și o duc mai departe. Creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul și supuneți-l, ne spune cuvântul lui Dumnezeu la facerea 1 cu 28. Iată binecuvântarea lui Dumnezeu. Iată că aceasta este viața normală a omului. Sterpiciunea este semnul blestemului și a unei steri anormale. Nașterea de fi din unirea bărbatului cu femeia este pură în însăși natura lor ca o garanție de iubire între ei. Acestea sunt spusele Sfântului Ioan Gure de Aur, iar Clement Alexandrinul grăsuiește limpede. Rostul celor căsătoriți este nașterea de copii. Starea lui Zaharia și a Elisabetei era foarte grea, bătrâni și fără copii. Totuși, ei erau credincioși Domnului și în credința lor își găseau liniștea și bucuria. N-aveau copii care să-i sprijinească și să-i mângâie, dar Domnul era sprijinul și mângâierea lor tot timpul. El le luase binecuvântarea prin copiii tinereții, dar le pregăteau o binecuvântare mai mare pentru bătrânețe și pentru veșnicie. Totdeauna e bine să știm că atunci când Dumnezeu ia ceva, de fapt nu ia, ci dă la o parte ceea ce îți umple ființa și e de mai puțină valoare, ca să facă loc unor valori mai mari și veșnice pe care vrea El să ți le dea. Gândul acesta este de o mare mângâiere pentru scumpii mei prieteni, ca mulți prieteni care își pot găsi aici o alinare a suferințelor, lor, Domnul le-a luat pentru o vreme o parte din caritățile fizice, pentru ca să le dea binecuvântări cu mult mai mari pentru o veșnicie întreagă. Zaharia și Elisabeta, acești doi neprihăniți ai lui Dumnezeu, n-au fost înșelați în credința lor, ci Dumnezeu i-a binecuvântat din plin, și pentru vecii vecilor. Neprihănirea izvorută din credință nu rămâne niciodată nebinecuvântată. Și acum evanghelistul Luca ne arată o minune care s-a petrecut cu acești doi soți credincioși în timpul când el slujea. Iată la versetul 8 ce ni se spune. Dar pe când slujea Zaharia înaintea lui Dumnezeu la rândul cetei lui? Vom vedea în versetul următor, versetul nou, ce s-a întâmplat atunci, dar acum haideți să ne ocupăm puțin de spusele acestei verset. Să slujești lui Dumnezeu și oamenilor înaintea lui Dumnezeu, să știi, ascultătorule, este slujba cea mai frumoasă, singura slujbă adevărată și folositoare, singura slujbă purtătoare de roade și de fericire. Numai ceea ce este făcut înaintea lui Dumnezeu și pentru Dumnezeu are valoare veșnică și slujește cu adevărat vieții. Poți să faci lucrări în numele Lui Dumnezeu, dar nu pentru Dumnezeu și nu înaintea Lui, ci înaintea oamenilor ca să fii lăudat de ei, deci pentru slava ta și pentru interesul tău. Astfel de lucrări sau slujbe sunt o urăciune înaintea Lui Dumnezeu. Desăvârșită pildă de slujire pentru noi este Domnul Isus Hristos. El a slujit cu adevărat lepădat de sine, le păda de orice interes și gata pentru cea mai mare jertfă. A slujit pentru alții, adică pentru noi păcătoșii, ca să fim mântuiți. A slujit pentru slava lui Dumnezeu și pentru biruința adevărului și tot timpul a slujit înaintea lui Dumnezeu. Cu adevărat, zice Sfânt Vasile cel Mare, cine nu gândește și nu lucrează ca Hristos, nu este a lui Hristos. Evagrie Ponticul spune, cel ce se teme de Domnul, toate le face după Dumnezeu. Sfântul Ioan Gură de Aur spune, mai întâi de cinste și slavă lui Dumnezeu și apoi să faci și celelalte. Zaharia slujea înaintea lui Dumnezeu, de aceea Dumnezeu l-a binecuvântat, neînchipui de mult. Dumnezeu privește slujba noastră după inima noastră. Dacă suntem lepădați de noi înșine și suntem predați 100% lui Dumnezeu, dacă suntem neprihăniți înaintea lui, atunci și slujba noastră este adevărată și este înaintea lui. El o binecuvintează și o umple de roade. Mulți preoți erau pe vremea lui Zaharia, dar despre niciunul din ei nu s-a spus, slujea înaintea lui Dumnezeu. Ce poate să spună Dumnezeu despre tine, dragul meu? Slujești tu cu adevărat Domnului și înaintea Lui? Nu ai nimic firesc în legătură cu slava de șartă și cu interesele de partidă? Nimic din toate acestea nu este amestecat în slujba sau lucrarea pe care face numele lui Dumnezeu? Iată întrebări la care trebuie să răspunzi dacă ești creștin. Iubiți ascultători, încheiem aici programul le 004 lăsându-vă și rămânând cu toți înaintea acestor întrebări serioase. Domnul să ne ajute să ne îndreptăm viața la fel după... Modelul lui Zaharia să se poată spune despre noi că slujim lui Dumnezeu înaintea lui și când el va veni, îl vom vedea, ne va lua și vom fi cu el pentru toată veșnicia, primind răspătirile lui minunate. Amin.